На плечах несли через балку, щоб ніхто не бачив Воно хоч і не потріб цілковитий, а можуть присікатись Цвяхи мати збирала на смітниках Здебільшого ті, що повипадали зі спаленого дерева І все ж таки якось вона примудрялася їх забивати Навіть уже тоді, коли закінчилася війна І я прибув погостювати, водила мене по незугарних кімнатах мовби то був музей ці гори кімнати їй були не потрібні, ніхто в них не жив і ніхто ніколи не житиме. А проте вона з гордістю питала, «Ну як? Бачиш, так і закінчила хату, закінчила». Я мовчав, розуміючи марність цієї ластів'ячої роботи, якій вона віддала близько 15 років. Цю її роботу називаю ластів'ячою тому, що основним будівельним матеріалом була глина. Мати не стільки будувала, скільки ліпила». Так, я добре розумів матір, то була гірка, болісна мрія вдови про власну хату, стихія, що живе в душі кожної жінки. Я намагався її заспокоїти, обіцяв колись побудувати їй кращу хату, і таки ж побудував. А якщо казати, точніше, допоміг сестрі Таїсі, з якої жила мати, побудувати дім в Орловій Балці, на березі Великого Ставу, що забезпечує водою металургійний комбінат. На мій погляд, у загазованому Ворошиловську то було найкраще місце. Йадучі гази від коксохіму туди майже не досягали. Дім уже був готовий, лишалося тільки підвести електрику. Мати на той час, 1953 рік, завершували свій 76-й. Тяжко не здужала, але, мов досвідчений виконроб, керувала спорудженням будинку. А коли будинок був завершений, злягла. І як тільки в її новій кімнаті спалахнуло електричне світло, заснула вічним сном. Так здійснилася їй мрія про власну хату. А хата, яку вона багато років ліпила по була продана за безстінь, заради садиби і білого крейдяника, з якого батько спорудив стіни. І, звісно, нові господарі повністю її розібрали і побудували нову. Вже тоді, коли мене почали переслідувати, мої земляки, юрівські вчителі, вирішили заснувати в школі літературний куток, присвячений моїй творчості. Звернулися до мене з проханням надіслати якісь особисті речі, письмові приладдя, книги, автографи тощо, і повідомляли. Фотографія материнської хати в них є. Дуже мені кортіло отримати цю фотографію. Але я вже знав, що мене чекає. Нескінченні труси, тюрми, концтабори. Не маючи змоги цього пояснити, я насварив моїх шанувальників, мовляв, я ще живий, рано вшановувати мою пам'ять. По сусідству з вами школа, де працював класик української літератури Борис Грінченко. Чи ви його вшанували? Хочеться вірити, що ця фотографія не загинула. А тепер, мабуть, слід вибачитися перед читачем за незапланований відступ і продовжити розповідь, у хронологічному порядку Мати так захопилася грубою Що наступного ранку попросила мене Підти за неї до колгоспу На прополку цибулі Так уже повелося, що навіть старим людям Котрі не мали до колгоспу жодного стосунку Час від часу загадували Вийдіть завтра на грядки від Відбурєнів спасу немає І люди виходили Хоч їм за цей спасибі ніхто не казав Роздягнувшись до трусів, я лазив на колінах по мокрій землі, прополюючи загущену цибулю сієнку від ще густішої щериці. Десь годині о десятій ранку, важко дихаючи, наді мною схилилася мати. «Кидай цибулю, хай їй грець, тебе до району викликають, і з сільради прибігли. Мабуть, у прокуратуру. Що ти там натворив?» Я не знав за собою нічого злочинного, але так і не зміг заспокоїти матір. Разом повернулись додому, я нашвидку перевдягнувся у свій білий костюм і, чим дуж на одинадцятому номері, тобто пішки, заспішив до Ворошиловська. Іти належало сімнадцять кілометрів, але десь у другій годині дня я вже стояв перед столиком прокурорської секретарки. «Вас ніхто не викликав», – запевняла мене дівчина зі смішними очима. Смішними вони здавалися тому, що секретарка була надміру короткозора і носила окуляри з толстими скельцями. Враження було таке, ніби з нірки визирала мишка. Але ж дзвонила в сільраду, наполягав я, звідти додому приходили. Чого б не марно посильного ганяли? Не знаю, почала сердитися дівчина. Від нас у Юрівку ніхто не дзвонив. Розгублений, і засмучений тим, що марно поспішав, ледве не біг.